Зробив міцно і взяв недорого. Бувало, підходить і розмовляє. Сам він математик, з академії. От питає він. Ну, побачили, чому лихо? Приходить, кажу. Бачу, що приходить. А чому? Не знаю. Бо постановлено. Ми шкірами своїми, як великими карбованцями, заплатимо. Чому ж ми? Ми крайні. З кого дарти? Цінності церков. Перепродані будуть. З'являться хитро не до півмертвого і покажуть сухарик, промовляючи «Віддай з грудей крестик, сухарик дістанеш» і віддасть, аби пожувати щось. Поки сконаєш, суперечить господиня. Вам старичок говорив, і він міг помилитися. Числа знає, як ви казали, а ці речі інакші. Буде чи не буде, заговорював кайданець, побачимо, а вже столичник Жити не дає. Це на місяці намальовано. Один одного вилами підкинув, пояснив Мирон Данилович. не відмовила. Намальовано, а не віриться, щоб так з нами? А як же роблять, гарячийся Стадничук. Наслано забісованих, і вони в немовлят з губи крихту хапають. Був я в дворі Косяненка, там діти грудні. Дітей викидають просто додолу і дошукуються під пелюшками, чи нема крупинок, бережених на кашку. Все чисто забирають. Ви собі мріть із немовлятами. Так це що скажіть? Ці ж головні начальники обшуків і грабунків хто? Це ранча з столиці. Вон, набігли гурмою до Григоруна, мого сусіда. У нього з жінкою життя розладилось, і вона поїхала, покинувши дітей. Холодно в хаті і голодно. А зайшли з обшуком, останні забрали в хаті і в дворищі. Молоко стояло в горщику на дні для малих. Так нарочито перекинули на припічку і розлили. Мовчав Григорун, згоря, сам не при собі. Прикипів до місця і дивиться на всі очі, худи як течка. Дивиться, а ніби не бачить нічого. Діти плачуть, та дарма. Дитячі сльози – ніщо для збірників. Один з них губою отхряпнутий все перекидав, ламав, рив, аж ось почало його пробирати від погляду Григоруна і став не стіпатися. Крикнув на чоловіка «Самошедший – самошедший, а сам закручується і поспіша з хати. Чує на собі погляд і озирається, а так і падає через поріг. Мабуть би розбився дуже, так бригадні підхопили в сінях тріснувся лобом об переставлену драбину і вибіг злий як вовк. Думаєте, втішився потім? Подобрішав? Куди там? Мітлою виміта дитячий харч і розоряхатні кутки. Селама, Їх таких повно на погибель нашу. Кажу вам, збирайтесь, поки не пізно, на Кавказ. Там і заробітки більші, і не так уповноважені душать. Як же нам їхати? відказує господині. Душа до вікон приросла. Однаково відірвуть. Старичок, що й вам казав, над верхніми книгами зберігає серед скручених паперів один твердіший, там малюнок. Розгорнув його. Подивіться. Сидить гостроокий хтось, ніби золотий, цілком литий, з червонастим виблиском, в короні чудній і пишній одежі. Високо підноситься. Видима тільки верхня частина, як викинута з недоброго дзеркала. Ребра, схожі на верх брами, розчиненої так, що туди, з на картині тягнуться люди без кінця і перерви. Люди бідні, тягнуться під кліткову браму примарця і там зникають, як вірці набойні. Смутні всі й худющі, і обідрані, тягнуться сім'ями несуть дітей на грудях і за руки ведуть. А наглядачі підганяють гостряками, на кінцях сточеними, наче блискавки Старичок спитав, «Отакий пан, звідки?» Роздивився я на картину і мовчу. Слеза впала на рукав. Кажу, ото ми знизу на погибель з маленькими». Кайданец пельно слухам и враз до жинки. Збиратись будем.